Историята е специална героиня на днешното издание на до обед На 22 февруари, т.е. утре, става точно две години от спирането на газопровода Северен поток 2 от страна на Германия. Това става като отговор на факта, че Русия с президентски укази същата тази година, 2022, същите тези февруарски дни признава независимостта на самопровъзгласилите се Донецка Народна Република и Луганска Народна Република. Буквално два дни по-късно руските войски нахлуват в Украина и още малко фактология на практика Русия подкрепя сепаратистите и в двата района. Те обявяват независимост от Украина през 2014 година, а до момента на подписването на тези президентски укази, това, което става укази, това, което става през 2022, Русия официално признава двете територии за част от Украина. България преди две години на 22 февруари осъжда действията на Русия, по признаване на независимостта на самопровъзгласилите са републики, в официална позиция на Българското министерство на външните работи. Европейския съюз отговаря с санкции срещу това действие и а, предупреждава, че това може да ескалира военно напрежение в Европа. Всичко това става буквално три дена преди пълномасштабната а, военна офанзива на Русия срещу Украина, а указите, парафирани от президента Владимир Путин, влизат в сила в момента на подписването. На практика, три дена преди да нападне и другата част от, от Украина през 2022. Сега това, което ще направим е да се пренесем мислено днес в Авдиевка, градът-призрак, от който украинската армия се изтегли буквално преди дни. Разговарям се с украинският депутат от Донбас, Муса Мугамедов, който е и последният директор на коксохимическия комбинат в Авдиевка. Завод, който на практика беше фронтова линия от 2015 година насам. За вас в Донбас войната започва много по-отдавна. Какво мислите сега в навечерието на 24 февруари, две години след пълномасштабната война? По-близо ли сме до края й? Да Война почала в в том, Ще за мен войната е започнала 10 години. И още тогава разбрах, че няма да спре своите искания, че той ще продължава. Сега вярвам, и се надявам, че войната ще спре, няма да трае още 10 години. Надявам се, и вярвам. Тя ще, ще се приключи след една, две до 3 години. Разбира се, с обедата на. Украйна огромният химически коксов завод, най-големият по си в Европа, периодично се оказва на фронтовата линия на конфликта между Киев и сепаратистските формации, подкрепени от Русия. И за това моят въпрос към вас, господин Магомедов, е ако поставите вашите спомени от защитата на Авдиевка и на коксовия завод, на който сте бил директор в периода 2012-2019 година и това, което става сега и доведе до дислокацията на украинската армия, какви са приликите, какви са разликите? Може казате, що интенсивнаст бойових дии в 14, 15, 17 роках Искам да кажа, че интенсивността на бойните действия и през 2014-2016 година е била доста висока. Но все пак не можем да ги сравняваме тази интензивност с действията след пълномастабното нахлуване, защото се използват съвсем други видове оръжия, предимството в воздуха, т.е. по интенсивността тези действия не са съпоставими. Руската армия много активно използва предимството си в въздуха и поради това всъщност те успяват да превземат днес. Въпреки, че няколко пъти спирахме завода до 19-та година, но ние успявахме да го да възобновим производството, което е съвсем невъзможно след пълномасштабното нахлуване. Более того, я хотел поблагодарить Болгарию и народ България за това помощ. Искам да изкажа благодарност на българския народ, на България за тази помощ, която предоставят на Украина. Знам, че сега много снаряди се произвеждат от части, които идват в България от предприятията на Metinvest. Ние сме благодарни за всякаква подкрепа и всяка помощ. Вие сте един от хората, работили върху отварянето на нови пунктове по демаркационната линия между Украина и сепаратистските сили в Донбас през 2020 година. Сега това сигурно е горещата фронтова линия. Вие вярвате ли, господин Магомедов, че Украина ще може да си върне всичко. Я могу в качество примера привести Нагорния Карабах, в котором Армяния при поддержки РФ захватили ну, сепаратиста, скажем так. Бих искал да дам примера нега, на, на Нагорния Сем, Карабах. Територия, която от 30 години е била окупирана от Армения подкрепена от Русия. Алиев, обаче азербайджанския народ начало с президента се подготвя и военно отношение, отношение, и в политическо отношение и освобождава тази територия, която законно принадлежи на Азербайджан. И това е справедливо. В и с Крымом мы должны понимать, что после там, Второй мировой есть правила, которые приняло цивилизованный мир, и в и данном что пока, случае, если Украина, знаем, что что от режим, а, не принадлежат мы не на Украина, разрушит международный порядок. Не можем допустим такого и сигурен съм, че ние ще си върнем нашата територия. Да ви попитам, има ли информация, която стига до вас за това какво се случва с хората в Донбас в момента, в окупираните зони? Какво се случва с хората в Авдиевка, ако, ако има хора останали там? Да, информация, информация е. На Авдиевке оставалася около 1000 человек и сколько Да, какая информация има? Не знаем, че в Авдивка са уставили около 1000 хора, колко между тях са живи, не можем, не знаем за сега. Не знаем, че Руснаците би уткарват в соседните градубе и както това между такива хора са намират и тези, които разказват колко са чакали. Руснаците че не сабили усигурява с храна, но това е такава безочлива лъжа, защото ние открепяхме тези хора, осигурявахме ги с храна, предлагахме да се евакуират. Вярвам, че всеки ще носи отговорност според своите грехове и сигурно ще има отделно място, където ще горят такива лъжливи хора. След битката за Авдиевка през 2017 вие господин Магомедов сте един от хората, които помагат за възстановяването на канализацията на града. В 2019-та ставате един от народните депутати. Тези депутати, които са избрани с много висок процент популярен, мажоритарен, директен вод, като част от опозиционния блок. Нали? Не бъркам. А четох, че след забраната на опозиционния блок, Блок, много от членовете на опозиционния блок колаборират с руските окупатори по места и мислех, че този блок като цяло е проруски. Затова искам да ви попитам как тогава, още преди пълномащабната война, вие лично попаднахте в списъка на украински граждани, санкционирани от руското правителство. Тому що я патриот Украина и я всегда говорил о том, кто наш враг и никогда этого ну, не просто не скрывал. Я же это все видел. Я видел, как, как все начиналось на Донбасе. Я всичко искам докажа, че я съм патриотно Украина и винаги съм разбирал, на къде вървят Виждал сам и хвоста в Донбасу через 14 година. Как всичко се обръшта на опак и колко вложи се и за това сам под санкциите. Я да докажа, че и сега, срещу мене се покатвят различни провокации, Што, които по-касно ще разкажа. Що се отнася до изборите, то моята задача беше да спечеля част от този електорат, който в нашия регион подкрепа опозиционния блок. Винаги съм бил без партии, извън фракционен и моите политически гласувания са напълно ясно на руснаците и затова съм човек, който се намира под руските санкции. И поэтому я под российскими санкциями. И я гържусь. Вие сте бил толкова дълго време директор на наистина изключително голям химически коксов завод. Нямаше ли опити руснаците и, и Русия да купят такъв човек като вас? Аз питам защото в а, България по отношение на тежката индустрия много а, малко се знае за това дали има руски интереси в този бизнес в България или не за това се питам. Това е цената на това да не бъдете купен от Русия. Вы знаете, как толкова началась война и начались интенсивные боевые действия на заводе, в том числе когда линия фронта прошла через завод и он неоднократно... Но с началото на войната, на него, с началото на интенсивни бойни действия, там, и когато фронтовата линия е то, през нашия завод, не когато ние бяхме принудени хантеров, няколко пъти да спираме производството и пак да го пускаме, Yeah. Okay. Разбира се, че представители на августнаците не веднъж са се обръщали към мене с предложения, такива, за които казахте да вие. Но винаги съм повтарял тогава, че ще поговорим след победата, когато евентуално границата ще се отмести много по-близо към урал. Но ако говоря без да се шегувам, винаги съм отговарял с не такива продължение, защото за мене има понятие за светлината там, и тамнината. И това, което правят 18-те Донбас, това, което се направили и спахну, и твакуя, равно, и с Бахму, с Авдеевка, извините, с Малиупол, това е извън човешкото разбиране. Много добре, особено ясно всъщност, това, че каква опитиха води Русия. Това е една абсолютно колониална империалистична политика. Наперимир, убеден съм, че политиката спрямо народите на Кавказ, кавказските народи, това е една имперско-опционна политика, водеща до геноцид на черкеския народ, на дагестанския, на чеченския народ. Разбира се, че и 100 години русско кавказската война, 25 години на борбата на лидера на кавказските народи Шамил, всичко това свидетелства за империалистични характер на русските мони. Развира се, че много азам вм пораитва че майками, мо моите сестри продължават да живеят в Дагестан. Борим се Но абсолютно съм убеден е другого, това, че да ние е. сме на светлата страна и ние непременно трябва да победим. Благодаря ви, че споделяте така откровенно това. Искам да ви попитам как виждате трансформацията на въглишното производство в Украина. Защото някой може да каже, че тази трансформация ще е форсирана от факта, е, че в момента една голяма част от въглишните райони са под руска окупация, или пък го виждате като част от зелената сделка на Европейския съюз? Изобщо какво е Европейския съюз за вас? Ну, если говорить об енергетики е там, до войны и в процеса войны, е э, э, как бы э ну первое, я думаю, что это нужно разделять, и до войны Украина Что достаточно достаточно до в время, в ветровая, Украина станции, много Energetica. Но след началото на войната ситуацията се променила доста съществено, защото голяма част от тези електростанции, работещи святърна, слънчева да, енергия са се оказали на временно окупираните територии. Що се отнася до въплешни мини, тях направо по тях е минала фронтовата линия и доста много от са се указали изъявуще, всъщност, се спрели да работят, се спрели о, работят. Що се отнася до моето лично мнение? Смятам, че в Украина да, трябва да има начало. Трябва да се запази люди а, самый, много огнеработеща, теплова тяплова, енергетика, любви, като възможност за балансиране. Неефективните, неефиказните мини трябва да се затворят. Трябва да се развива колкото възможно по-активно зелената и хидроенергетика. Що се отнася до тези хора, които са работили в мините, миньорите? Това са работливи е, хора, които е, хорит, е, лесно могат е, да се принаучат, за, е да станат, да речем, строители, билите, които са много нужни и, за възстановяване билите, на Украина след войната. Това, че, що се отнася до зелената енергетика в Европа, Украина е напълно готова да, развива, да я развива. Посланието ви към България и към Европа. Разбрах, че ще идвате в България. Как -то Белгарии, тогда знают. Верьте в Украину, помогайте ей и мы остановим Российскую империю от ее планов возвращения под свой протекторат все порабощенные народы. Вярвайте в Украину, сказать, Россия, Украина, подкрепяйте Украина и ние ще спрем Руската империя там, в нейното желание там, пак да си подчини да направи, пак, да пак, пак, да пак да си подчини различни вот, народи. Руската империя в продължение Россия, на, на будини, в години години всъщност е харчила огромни усилия и огромни пари там, за да убеди по-малки народи, че те са по-малки братя че няма да могат да живеят с Руската империя. Но, както виждаме, и Азербайджан оцелява. Грузия, въпреки че сега има такова определено връщане под руското влияние, но Грузия преди Саакашвили, Грузия след Саакашвили, това вас са различни държави. Така, че трябва да спрем Русия. Мусе Магомедов, депутат от Донбас в парламента на Украина, превод Олена Чмир.